Кетрін Менсфілд. Блаженство, Незважаючи на те, що Берті Янг вже виповнилось 30, у неї ще траплялися такі моменти, коли хотілося бігти під стрибом. Почати танцювати на тротуарі, крутити обруч, підкидати щонебудь у повітря і знову ловити, або просто стояти і сміятись ні над чим, зовсім ні над чим, а просто так. Що робити, якщо вам 30, але варто звернути за ріг своєї вулиці, як вас раптом охоплює почуття блаженства, абсолютного блаженства. Ви ніби проковтнули яскравий шматок пізнього полуденного сонця, і воно горить у грудях, розсипається іскрами по кожній вашій частинці, аж до кінчиків пальців. Невже немає іншого способу висловити це? окрім як будучи п'яною та непристойною. «Яка ж дурна цивілізація! Навіщо тоді тіло, якщо його треба тримати під замком у футлярі, як ціну скрипку?» «Ні, зі скрипкою я не те мала на увазі», – подумала Берта, вибігаючи сходами і намагаючись намацати в сумці ключ. Вона, як завжди, забула його». І ляскаючи кришкою поштової скриньки, «Це не те, що я мала на увазі, бо...» «Дякую, Марі!» Вона увійшла до передпокою. «Няня вже повернулась?» «Так, мем». «І фрукти доставили?» «Так, мем, все на місці». «Принесіть фрукти до їдальні. Я розберуся з ними, перш ніж піднятися до себе». У їдальні було темно. І досить прохолодно. Але Берта все одно скинула пальто, вона більше не могла терпіти його тугу застіпку. Холодне повітря огорнуло руку. Але в її грудях все ще горіло яскраве полум'я, з якого летіли маленькі іскорки. Це було майже нестерпно. Вона ледве насмілювалася дихати, боячись роздмухати ще сильніше – але все ж дихала глибоко-глибоко. Вона ледве наважилась глянути в холодне дзеркало, але все ж таки глянула, і в ньому відобразилася жінка, сяюча з усміхненими тремтячими губами, з великими темними очима, в яких читалося очікування чогось чудесного, що має статись. Що? Як вона мала знати, що має статись? Мері принесла тацю з фруктами, а ще склянку чаю та блакитну тарілочку. Дуже мило і з надзвичайним блиском, наче її занурили в молоко. Увімкнути світло мем? Ні, дякую, мені добре видно. Перед нею лежали мандарини і яблука полунично-рожевого кольору. Парочка жовтих груш, гладких як шовк, трохи білого винограду, критого сріблястим нальотом, і грона фіолетового, вибраного в тон нового килима в їдальні. Так, це було якось дуже надумано і безглуздо, але саме тому Берта його і купила. У лаві її спало на думку – треба взяти фіолетового винограду, щоб килим перегукувався зі столом. І тоді це здалося цілком логічним. Коли вона впоралась із фруктами, звівши дві пірамідки з яскраво круглих предметів, то відійшла подалі від стола, щоб оцінити ефект. Він і справді виявився дуже цікавий темний стіл ніби розчинявся по хмурому світлі. Скляна чашка та блакитна тарілка, здавалося, витали в повітрі. Звісно, у її нинішньому настрії це виглядало особливо гарно. Вона залилася сміхом. Ні, ні, це вже схоже на істерику. Вона схопила сумку і пальто, збігла сходами до дитячої кімнати. Няня за низьким столиком годувала маляткобі після ванни. На крихітці була біла фланелова сукня і блакитна вовняна ковтинка. Темне ніжне волосся прибрано в смішний пучок. Піднявши голову і побачивши маму, дитина почала підстрибувати. «Мила, спочатку доїж, як належить хорошій дівчинці», сказала няня, скорчивши вже знайому Берті гримасу. Мати знову прийшла в невідповідний момент. «Як вона поводиться, Нені?» «Вона була дуже слухняна весь день», чомусь пошепки сказала Нені. «Ми ходили в парк. «Там я сіла на лаву і дістала дитину з колиски. До нас підійшов великий пес і поклав голову мені на коліна. А вона смикала його за вуха. Бачили б ви?» Берта хотіла поцікавитись, чи небезпечно дозволяти дитині хапати чужого собаку за вуха. Але їй не вистачило сміливості це запитати. Вона мовчки спостерігала за ними, тримаючи руки по швах. Наче маленька бідна дівчинка перед багатою подругою з лялькою в руках Малятко знову підняла на неї погляд і не відводила його Після чого посміхнулася так чарівно, що Берта не стримала сліз Ох, Нені, дозвольте мені догодувати її, допоки ви будете наводити порядок після купання Мем, не варто передавати її з рук в руки, допоки вона їсть Знову прошепотіла Нені це стурбує її, швидше за все, засмутить. «Який абсурд! Чому маля треба тримати, нехай і не у футлярі, як у випадку із рідкісною скрипкою, але в руках іншої жінки?» «Але це мені дуже потрібно», – сказала вона. Явно обурившись, Нені передала їй дитину. «Але не веселіть її після вечері, ви завжди так робите мем» а мені потім із нею мучитись. Слава Богу, нені вийшла з кімнати із рушником. «Нарешті ми з тобою наодинці, моє любе маля», сказала Берта, коли дитина притулилася до неї. Дівчинка із задоволенням їла, тягла губки до ложки, розмахувала ручками. Іноді вона не випускала ложку, а іноді, тільки на Берта наповнювала її, відмахувалась. Коли суп доїли, Берта перебралась ближче до каміна. «Ти така солодка!» – сказала вона, цілуючи свою теплу дитину. «Як я тебе обожнюю!» І справді вона так сильно любила малятко Бі. Її шию, коли ти нахилялася вперед, її витончені пальчики та ніжки, і до неї знову повернулося почуття блаженства. І вона знову і знову не знала, як його висловити – і що з ним робити? «Вас просять до телефону», – повідомила Нені, з тріумфом вихопивши із рук малятко Бі. Берта кинулась вниз. «Це Гаррі». «О, це ти, Берто?» «Слухай, я буду пізно. Візьму таксі і приїду, як тільки зможу. Але, будь ласка, відклади вечерю хвилин на десять. Гаразд?» «Так, так, звичайно, Гаррі». «Так?» Що вона мала сказати? Їй не було чого сказати. Вона лише хотіла доторкнутися до нього на мить. Не могла ж вона безглуздо закричати. «Сьогодні був чудовий день, чи не так?» «Що?» – повторив він тихо. «Нічого», – відповіла Берта і повісила слухавку, знову подумавши про те, яка дурна цивілізація. На вечерю очікувались гості. Було запрошено подружжя Норман Ней. Дуже солідна пара. Він збирався відкрити відкритий театр, а вона пристрасно захоплювалась оформленням інтер'єрів. Молодий чоловік Едді Уорен, який щойно опублікував невелику збірку віршів, яку всі мріяли отримати на вечерю. І одна знахідка Берти на ім'я Пер Фултон. Чим займалася міс Фултон, Берта не знала. Вони познайомились в клубі, і Берта просто закохалася в неї, як завжди закохуються у гарних жінок, у яких було щось дивне. Але дещо докучало. Незважаючи на те, що вони проводили разом час, кілька разів зустрічались на великій глибокій бесіди. Берта ніяк не могла її розгадати. До певної межі міс Фултон була диво відверта, але існувала ця певна межа. І далі за неї вона не пускала. «А чи щось ховається за цим?» Гаррі казав, що ні. Він вважає її дурною і байдужою, як це властиво блондинкам. Можливо, за знаками, а не міє мозку. Але Берта з ним не погоджувалась. Принаймні, поки що. За цією манерою сидіти, трохи схиливши голову набік, і посміхатися – точно щось криється». «І Гаррі, я маю засувати, що саме!» «Скоріше за все, добрий апетит», – відповів Гаррі. Він тут же підхоплював її роздуми, додаючи щось на кшталт. «Печінка» або «Чистий метеоризм» або «Хвороба нирок» і так далі. Із якоїсь дивної причини Берті це подобалось і навіть викликав захоплення. Вона прийшла у вітальню – і розпалила вогонь у камінні. А потім зібрала одну за одною подушки, які так ретельно розклала Мері. І почала кидати їх назад за крісло та дивани. Це все змінило. Кімната відразу змінилась. Вона збиралась кинути останню подушку, але на свій подив притиснула її до себе міцно-міцно. Хоча й це не погасило полум'я у її грудях. А навпаки. З балкона вітальні відкривався вигляд на сад. У далекому кінці біля горожі росла висока струнка груша. Зараз вона була в пишному кольорі і здавалась ідеальною, наче застигла на тлі нефритного зеленого неба. Берта навіть здалеку відчула, що на дереві немає жодного бутону або зів'ялої пелюстки. Внизу на клумбі червоні та жовті тюльпани з наближенням сутінків Схилили до землі свої важкі голівки. По лужку, тягнучи черво, повзла сіра кішка, а за нею чорна, як її тінь. Вигляд цих звірів, цілеспрямованих і швидких, викликав у Берте дивне тремтіння. «Які гідкі ці істоти, ці кішки!» Пробурмотіла вона і відвернулась від вікна. Почала ходити по кімнаті. Запах нарцисів заповнив теплу кімнату. Дуже сильний аромат. О, ні! І ось, наче переможена, вона впала на диван, прикривши очі руками. Я надто щаслива! Надто! Прошепотіла вона. Під її віком немов би не друкувалося зображення прекрасного грушевого дерева в повному кольорі, символ її власного життя. У неї і справді було все. Вона була молода. Гаррі і вона – Любили один одного, як ніколи, чудово ладнали і були добрими друзями. У неї була чарівна донечка, їм не треба було турбуватися про гроші вони володіли чудовим будинком і садом, а їхні друзі сучасні цікаві особистості: письменники, художники та поети, люди, що залишаються осторонь соціальних питань, саме такі, які їм були потрібні. А ще були музика, книги, і вона знайшла чудову карчиню, і влітку вони їздили за кордон, а їхня нова куховарка готувала чудові омлети. «Я дурна, дурна!» – вона сіла, відчувши раптом за якесь сп'яніння. «Мабуть, усе це через весну?» «Так, так, через весну». Вона відчула таку тому, що на змогла змусити себе піднятися нагору і переодягнутися. Біла сукня, нитки нефритового намиста, зелені туфлі і паншохи. Це був експром. Спало на думку за кілька годин до того, як вона опинилась біля вікна вітальні. Її сукня як палюстки, м'яко шелестіла під час ходьби. У передпокої вона поцілувала місіс Норман Найт яка знімала химерне помаранчеве пальто із низкою чорних мав по подолу і вгору по грудях. Чому? Ну чому середній клас такий чопорний і зовсім позбавлений почуття гумору? Моя Люба, я дісталась сюди завдяки щасливому випадку. Норман став цією випадковістю, захистивши мене. Мої дорогі мавпочки так засмутили пасажирів потяга, що один із них – Піднявся з місця і просто пожирав мене поглядом. Він не сміявся, йому було до цього. Хоча б я і не заперечувала. Ні, він просто стояв і витріщався на мене. І це викликало в мене нудьгу, смертельну нудьгу. Але сіль цієї історії в іншому, сказав Норман, вставляючи в око великий монокль у черепковій оправі. «Ну, ти ж не заперечуєш, якщо я розповім про це, личко!» Вдома і колі друзів вони називали один одного – личком і мордочкою. Ой, вся сіль у тому, що коли їй це набридло, вона обернулась до жінки поряд і запитала, «А ви теж ніколи не бачили мавпу?» Ах так, залилася сміхом місіс Норман Найт. «Хіба це не зрівняно?» І ще кумедніше було те, що коли вона зняла пальто, то той справді виглядала, як дуже розумна мавпа, яка сама пошила цю жовту шовкову сукню із бананової шкірки, а її янтарні сережки бовтались у вухах, як маленькі горішки. «Це така сумна-сумна осінь», – сказав мордочка, зупинившись перед коляскою із малятком Бі, коли коляска заїхала до зали, а він став продовжувати цитату. Пролунав дзвінок. Це прийшов худий і блідий Еді Ортон у стані гострого тривожного розладу. Ну, як завжди. «Я за адресою, чи не так?» запитав він. «Думаю, так. Сподіваюся, що так». Швидко знайшлася Берта. У мене трапилась така жахлива історія із шофером. Він був дуже зловісний. Я не змусив його зупинитись. Чим голосніше я стукав і кликав на допомогу, тим швидше він їхав. А в місячному світлі я бачив його безлузду постать із плескатою головою, що схилилась над кермом. Він здригнувся, знімаючи великий білий шовковий шарф. Бета зауважила, що шкарпетки у нього теж білі. «Це так чарівно?» «Як жахливо!» – вигукнула вона. «Так, і справді було жахливо», – втрутився Еді, йдучи за нею у вітальню. «Я відчув, що мандрую крізь вічність на позачасовому таксі». Він був знайомий із сімейством Норман Нейт. Насправді, він навіть повинен був написати п'єсу для них, коли все складеться з театром. «Ну, Вортоне, як там п'єса?» – запитав Норман Нейт, опускаючи моноколь, щоб дати оку на коротку мить виронти на поверхню, перш ніж знову його покрити. І місіс Норман Найт додала… «Ой, Уорен, ну що за чарівні шкарпетки?» «Я радий, що вам сподобалось», – сказав він, дивлячись на свої ноги. «Здається, вони сильно побіліли з тих пір, як зійшов Місяць». І він звернув своє худорляве сумне обличчя до Берти. «А знаєте, Місяць зійшов». Їй захотілося прокричати у відповідь. «Звичайно ж зійшов, він робить це постійно». Він насправді був дуже привабливою людиною, як личка, що сиділа біля каміна у своїй банановій шкірці, і мордочка, що курив поруч. Струсивши попіл, він сказав. І як наречений, уповільнив. А, ось і він. Вхідні двері з гуркотом грюкнули, Гаррі крикнув. «Вітаю вас, зустрінемось за п'ять хвилин унизу». І вони почули, як він злетів у гору Берта не могла стримати посмішку, це було у його дусі. Зрештою, що змінять якісь п'ять хвилин. Але він вдав, що вони важливі понад будь-яку міру. Потім він докладе всіх зусиль, щоб увійти до вітальні ідеально спокійним і зібраним. Гаррі так любив життя, о, як вона це цінувала. І його пристрасть до боротьби з усіма перешкодами, які ставали на його шляху, до чергових перевірок сили та мужності, що вона теж розуміла. Навіть якщо іноді він здавався людям, які його погано знали, трохи безглуздим. Правда, бували моменти, коли Гаррі кидався в бій там, де ніякого бою і близько не було. Берта говорила і сміялась. І тільки коли в кімнату увійшов Гаррі, ідеально спокійний і зібраний, як і очікувалось, вона згадала, що пер Фултон досі не з'явився. «Може, міс Фултон забула?» «Можливо», – сказав Гаррі. «Має телефон». Ах, під'їхало таксі. І Берта посміхнулася усмішкою власниці. Вона завжди відчувала щось подібне до подруг загадок, яких не вдавалось розгадати. Вона просто живе в таксі. Якщо так, то їй загрожує ожиріння. Спокійно відповів Гаррі, подзвонивши у дзвіночок, щоб подавали вечерю. Серйозна загроза для блондинок. «Гаррі, припини!» – попередила Берта, піднявши на нього сміливий погляд. Вони ще трохи почекали, сміючись і розмовляючи, аж надто невимушено, надто байдуже. І тут увійшла міс Фултон. Вся в срібному зі срібним обідком, що стримує її світла волосся.